Ну, ну, розкажи небого, не крийся. Що позавчора страх тебе поїдав люто? Павук привиджувався. Павук клацав зубами. Смердить тобі, дитино, чимось нудотним, гнилим? Що тобі здається, що в крові той сморід в тобі плаває, ади-ади? А, а бруд. Що бруд, люба моя? Знову ж таки, Видається тобі, що скупана в помиях І відмитися не можеш у ванні Мусиш, тягне тебе побігти до ріки Одежину одну за одною себе скидати Свят, свят, свят Тобі так пороблено Та, може, перейде Не відмийся у вання, а таке Не відмийся, то піддайся підступній намові А таке піддайся і побіжи до річки Людей, не Богу, не встидайся Вода в річці протічна і помічна Ось побачиш а паук, а страх, а нудота і нудьга смертельна, то від самотності дитину. От приїде Богдан, а тепер, ну, до мене подрімає і заспокійся. Ось сонце заходить. Анелька-бухгалтерка брала Оксанчене обличчя в обидві долоні й виціловувала. І цілує в очі, в губи, в щоки. В цю хвилину заприсягалась би, якби спитати, що бігме любить цю жіночку, чу стебелинку Богданову. Любить холяра ясна, бо якраз на ній на цій стебелині має нині завтра сповнитися кара, призначена родові стрижаків. Кози, що припнуті до штахет Городчика, позадирали голови і не спускали червоних очей своєї господині. Цап потрясав бородою і ратицями корчував мураву. Коза, здавалося, не пропускала жодного слова і жодного цілунку анельчиного. І лише зрідка помекувала жалісливо, і тоді анелька кивала на неї пальцем. Вона, правду кажучи, сама не була впевнена, чи то на справжки її коза, а чи обручка мідна на пальці самохід перекрутилася, і темні сили послали їй на поміч щезників із пекла. Вони нечисті появилися позавчорашнього вечора, коли Анелька рішуче настановила, що настала остання пора для сповнення нею задуманого, і поклала на стіл перед собою чотири наготовлених камінці. Кози з цапом. Чи то були кози, чи щезники, дідько їх знає. Я, зрештою, помочі щезників не потребую, я без них назбирала в собі і виплекала, і припасла не чарів лише відьомських. Жадання зла в мені велике і сильне. Ніякі щезники в порівнянні зі мною нічого не варті. Я сама є зло, чари і помста. То якого біса, кози ви мої, кліпаєте в подиві червоними своїми глипаками? Чуєте? Я хочу, щоб всю Оксанцю, жону письменникову, до дна заморозив страх. Я хочу. Я насилаю на неї страх. Це я напускаю на неї павука, най він її вкусить і найдалі у її кров порскує трутизну Хай усе станеться так, як я насилаю Най її воші гризуть, най з неї капає, най прилюдно здере себе сорочку і стрибне у ріку Най перемагає у ній бажання умитися Так мусить статися, так мусить бути Бо прицінь мене колись пригадуєте письменників дід Водив по силу голою за торбу кукурудзи. Око за око. Тепер якраз випала нагода. Письменника вдома нема. Оксанка ця тендітна в моїх руках. Що схочу, те з неї зроблю. Ось камінці переді мною. Ось у цей перший камінець. Вмовлюю їй страх. Вмовлюю закляттям. Безупинно прокляття повторяю. Пронизую. Каміння страхом, який має прорости у її мозкою крові Я хочу, я хочу, я заклинаю, я наказую Я вбиваю у камінь страх, як цвях у дошку Тепер черга на другий камінь Ну-ну, присувайся до мене, камене ближче А я прихиляюсь до тебе Ми зріднюємося, як чоловік із жінкою в постелі і разом із бризками слини вливаю у тебе почуття сірої нудьги. Я розумію, що замало промовити, повторити у голос, думку про сіру нудьгу. Я жадаю, щоб камінь цей увібрав у себе кризу душі, безвихідь, прірву, крик перед безоднею. Я чую цей крик. То я його зродила у камінь, у твердь його вставила, і того зойку старчила б на цілі гірські кряжі. Вистачить його, отже, і письменникові і Оксанці. А в третьому камінці я вчарую,